розвертається і йде собі. І тільки ще один раз озирається і дивиться так, наче все ж не може вирішити, лишити мене тут чи забрати із собою і з'їсти. Як тепер мені жити далі, невідомо. Ярко переходить мостом річку, над якою низько повисла темрява, наливаючись силою, аби піднятися і вибухнути над містом. Зверху на пітьмі лежить туман, наче пінка на каві з молоком, яку сьогодні в Ярка на очах замовила незвичайна кількість відвідувачів. А вище, там, де йде Ярко, ще світло, як учерявий золотий хрест церкви на горбі, ще тримає в розчепірених пальцях, утікаючи сонце. Служба вже давно почалася, Ярко скромно стає у притворі. Два дівчат попереду щось неголосно бурмочуть одна до одної, а часом не втримуються і пирхають від сміху, говорячи, що в храмі посилаються скорбі, надруковано на листку, приліпленому до стінки синьою і застрічкою. Ярко на щастя захищене і від цієї навали скорбот, а ще він не чує ні шушукання сусідів, ні голосів півчих, ні молитви, за патріарха Московського і всієї Русі, тільки наводить розфокусований погляд на затеплені свічки. Жодного звуку не долинає до ярка ззовні, він не хреститься тоді, коли належить це робити за регламентом, а знайомі жінки, хрестячи сліворуч від нього, скрушно похитують головами. «Бідася, такий молодесенький, а глухонімий» а справжнє богослужіння відбувається у ярка всередині. Виходячи з церкви, люди чудуються, який же світлий він стоїть при вході. Він йде додому, простуючи каштановою алеєю, підкидаючи ногами висохли коричневе листя. Як паде темрява, в цій алеї відкриються жовті очі ліхтарів. Це неминуче, як апокаліпсис. І добре, що таки, стається, бо інакше сім закоханих пар присутніх на лавках алеї синхронно переплутали б вуста до поцілунку з прохолодними вухами чи іншими частинами тіла, і їм би не допомогли ні пахучі пробуджені інстинкти, ні набуті моторні рефлекси, власне, Тих жовтих ламп лишилося не так і багато, більшість уже розтовчено, і обіч доріжки з дрібного гравію стоять, де не де без жодної лампочки, самі красиві ліхтарі стовпчики, ажурні, викувані з темного металу у вигляді легких гірлянд, кручених паничів, численні міщани пам'ятають ці стовпчики – так само довго, як себе, коли місто нарешті запалиться під землею, вони все одно залишаться і будуть ошатною окрасою техногенних руїн. стопчиками між тими виробив Роман, сусіди... Ще одна величезна яркова відрада. Ось, наприклад, Роман – його сусід. Роман працює ковалем. Міхи, горн – традиційний реманент, відторений інтер'єр старовинної кузні. Йому так подобається. На першому поверсі будівлі, де він винаймає майстерню, знаходиться деревообробний цех. Головним продуктом, який виробляють і продають його сусіди Теслі – Є труни, оббиті цупкою червоною матерією, під Романовим вікном деренчить труба, звідки видуває тирсу, а всередині труби щось утробно завиває цей звук, не замовкає цілий день. Зате, коли роман вдаряє молотком по ковадлу, внизу в деревообробників гримить справжній грім, а зі стелі сипляться блискавки. Роман мовчки вітається з Ярком за руку, коли перестріває його у дворі. Роман мешкає якраз під Ярковою квартиркою. У Романа вагітна дружина. Вона досить довгий, до колін светр із виплетеними на животі лелеками, а також смугасті теплі панчохи. Вона роздивляється Романа звіддалі в кілька метрів – Увімкнувши на кухні бра. Верхнього світла не передбачено взагалі. Лише вдома видно, який він чорний. Каже, що то від сажі. Дружина говорить йому англійською, що в них ковалі не працюють в таких умовах і сміється. Вона канадійка,